Binecuvântarea Domnului preste voi toți Cu a s-o dar și cu a s-a iubire de oameni Tutauna acum și pânăra și în la o. Amin Să vă ținți, asă să lădătăștea noastră, s să vă ținți Să vă datărniți și fiului lui și Sfântului Dumnezeu și acum și murulă și blecemecion amin Doamne meu este Doamne meu este Doamne meu este vreau să îți să te să bine bine Sau noi suntem Durgacșunii de practurate mari și sale de simți, lor savii, lor și nedorododăți, lor apostoli, cu alesuntul de apostoli acovac care să se vor și mă de simțe dreptorul al celuiltru simț pentru noi și a murdarul patriarul Constantinopolului. Ale sinso drețul măsăriși, părinții Achim și Anaș, pânăle tuturor sinților, să ne videască, să ne mântuiască vreo noi ca unul și de oamenii viitori. Amin. Hristos a înviat. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Na înrino viață vășnică, Snec înă-n Sinte, Vierim lui, Ce ne da treia zi. Hristos a înviat În mulț, Cum o n-a pus să pruncilor lor, spune prorocul Fabian. Atâta de frumos a grăit Dumnezeu om, având în vedere că nu se seamănă în istorie doi oameni la fel a grăit Domnul pe înțelesul fiecăruia. Nobilul scop nu i-a fost lui Dumnezeu decât să înțeleagă omul la el acasă prețul care îl poartă și pericolul în care poate cădea să-și acel preț, acea noblețe. Vedem întotdeauna în viață Că luăm cunoștință cu multe lucruri, dar dacă viața noastră este alergată, este prea condensată sau prea leneșă, indolentă sau parte atentă, atunci și te împărtășești de lucrurile cu care iei cunoștință sau... Le uiți încă înainte de a lua cunoștință de el. Iubiți vescreti și având în vedere că supremul creației lui Dumnezeu este omul, fapt pentru care și în chip de om a venit pe pământ mântuitorul la doua fața sfintei treimi, fără numai că mare preț avem. Am pățit Dumnezeu după potop lumea în două, poporul mesianic, poporul Iudeu și restul lumii. Acel popor mesianic a fost înnobilat de Dumnezeu cu daruri cu tremurătoare, la auzul cărora s-a scuduit toată lumea idolatră, Tot ce făceau în numele. Dumnezeului lor, sau cum o numeau și îl numim și noi, Dumnezeul părinților noștri, al Avramului, Avram, Isaac și S-a văzut că această noblețe pusă pe om, această fărumă de lut trecătoare, pasageră, n-a făcut altceva decât să nu țină cont de acest lucru și să se răzbune. Ne uităm în pilda de astăzi atât de plină de conținut, atât de frumoasă totodată. Și această frumusețe izvorăște din lucrarea mântuitorului, ca Dumnezeu de săvârșit și om de săvârșit cu omul, cum se coboară la fiecare. Suntem prin Samaria. Samaria era o provincie. Tot a iudeilor, dar de care iudei din Ierusalim se fereau, în arroganța care și a atribuiau, în prestanța cu care se lăudau, îi socoteau spurcați, niște nemernici pe samarineni. Acei oameni au avut de suferit de-a lungul timpului, fiindcă, Imperiile venind peste Ierusalim și peste Iudeia, peste Palestina, au făcut transmutații destul de oameni. Putem să ne dăm seama că la rădăcina acestor transmutații care s-au făcut și în timpul comunismului, în Rusia sau la noi în Ardeal și în alte părți ale lumii sunt aceiași actori decât că este altă gamă. Alt act. Așa că acești oameni, numiți samarineri, aveau cunoștință de cele cinci cărți ale lui Moise, cărți pe care ei puneau preț, dar erau și idolatri. Din acest motiv erau cumva marginalizați și trupește, și duhovnicește de către evrei din Ierusalim. Mântuitorul în drumul lui, împreună cu apostolii, trece prin Samaria. A ajuns la acel oraș, Sihar, găsește un puț, se duce, se așează acolo, o stănit fiind de cale. din acest lucru găsim că Mântuitorul a fost trup desăvârșit, adică aflămânții erau ostenit și în felul acesta să se închidă gura multor eretici care n-au crezut în firea trupească a lui Hristos. Iată două persoane, față în față, Mântuitorul în persoana Lui Hristos și acolo o femeie din Samaria care a venit ostenindu-se cu vasele ei să aducă apă. În acel frumos discurs între Domnul și acea femeie deducem că ea nu era oarecare, avea cunoștință că trebuie să vină Mesia că avea un bun simț care a cucerit toată istoria până în zilele noastre. Când Domnul îi cere apă, că era sete, că era firea omenească în neputință. cunoscându că este iudeu, atât de frumos îi spune, cum să-ți dau eu ție apă de vreme ce voi vă scârbiți de noi, noi samarinenii. Iar el îi spune, de ști tu cine-ți cere apă, ți-ar da apa vie din care bând nu vei mai înseta niciodată. Domnul cu o simplă femeie discută la un nivel atât de înalt. Era pentru prima dată în viața ei această discuție, acest eveniment care era foarte scurt, dar cât de puternic a marcat-o, pe acea ființă din Samaria până în zilele noastre. Îi spune, vino cu bărbatul tău, Cam să-ți spun mai multe. Ea îi spune, n-am bărbat, știu că ai bărbat, că cinci ai avut. Atât de stupefiat a rămas că știa deja pentru prima dată când se întâlnesc, îi știa viața. Ea imediat explodează, punctează atât de duhovnicește. Nu cumva tu ești proroc? de tu viața mea? Și într-adevăr, zice, eu, ea îi spune, noi știm că trebuie să vină Mesia. Eu sunt. Prima dată când se declină Mântuitorul în adevărata lui față unei femei, Ne punem întrebarea de ce face Domnul acest lucru, că era puțin cam injurios la adresa poporului iudeu, că ei se fereau atât de aroganți, erau, nici măcar nu luau ceva din mâna samarinerilor. Mijlocește Dumnezeu să rămână pildă pentru toată lumea cât va ține ea, cât de bun este cum niciodată nu se scribește de om, indiferent cine este el în lăuntricul lui. Numai pentru faptul că ea a sensibilizat Dumnezeirea din Hristos, i-a răscolit domnul interiorul ei, trecutul ei, care nu a fost tocmai bun. Nu era de o onoare oarecare Iată că așa a în Samaria În Sihar, în orașul ei Și a spus Am găsit la fântâna lui Iacov Un om care mi-a spus mie toate Veniți să-l vedeți Și ceată de oameni s-au dus să-l vadă pe Domnul Au luat cunoștință cine este Și mult l-au rugat să mai rămână, să-i mai îndulcească din cuvintele Lui, Dumnezeiești și omenești. Iată cui se descoperă Dumnezeu! Arhereii, preoții, învățați Ierusalimului, din ce ce spunea și ce făcea Domnul, și au dat seama că acesta este cel mult așteptat prezis de către prorocii care au răsărit din rădăcina lor, din genealogia lor, dar n-au vrut să-l primească. Spune prorocul că Domnul pe care vrea îl împietrește și pe care vrea îl deșteaptă, îl mântuiește. Oare este nedrept Dumnezeu prin acest cuvânt care îl spune nici cum, Având în vedere că Dumnezeu este singurul care știe untricul omului și înainte de a-L gândi sau îl face tu ca individ, e ți-L știe, asta înseamnă că îți știe viitorul tău Nu ca gângile din Chitila sau de pe bulevard unde vă înșală și să vă ghicească viitorul. Sau cine știe ce pop pe unde aruncați. Este creatorul nostru, așa cum un meșter când lucrează ceva și îl concepe, și cu ochii închiși știe cum îi stau mațele acelea și mădularele în acel lucru. Așa putem să-L pricem pe Dumnezeu, că și cel nelucrat, cum spune prorocul David, Tu l-ai cunoscut, Doamne. Când faraon a luat cunoștință cu Dumnezeul evreilor, prin minunile care le-a făcut Moise și Aron la palatul lui imperial, faraonii, s-a cutremurat. S-a zguduit din toate încheieturile lui duhovnicești și s-a înclinat când vă voi da drumul să vă duceți în libertatea voastră, în numele Dumnezeului vostru. Dar imediat se întorcea, de zece ori făcând această pendulare, până la urmă Dumnezeu l-a trecut în împietrire și nu a mai avut nicio relevanță pentru el ca individ, Și om stăpânitor cu factor de decizie nu mai prezenta importanță Dumnezeu. Și atunci a trecut în extremă, în împietrire. E vinovat Dumnezeu cu ceva? Cu alte cuvinte iar spune Domnul, m-am declinat în fața ta, cine sunt, prin minunile care le-am făcut. te cu tremurat, dar iarăși te întors în împietrirea ta, de-acum e prea târziu. Iuda a fost prezent la toate minunile făcute de Domnul. A fost așteptat până pe crucea Golgotei. În agonia morții, spune Domnul, mie sete și de sufletul lui Iuda, dar și de sufletele. Rabinilor care l-au trimis la moarte, acel mesete va fi motoul judecății lui Hristos, de sub care nu se va mai disculpa nimeni, îi era sete de sufletul acelora, el mai avea câteva clipe și își dădea Duhul, nu era sete de apă. Dar ca să scoată în evidență în pietrirea și răutatea, puteau de milă unui muribund care nu-i mai, nu mai poți face nimic, să-i dea o gură de apă. I-au dat oțet cu fiere. Iată cum trece omul în împietrire. Iubiți credincioși, <coughs> Această femeie care nu avea cunoștință precum învățații Ierusalimului l-a cunoscut pe Domnul. Ceea ce a rămas în istorie de a lui Dumnezeu, dar totodată, până la ce înălțime a ajuns cugetarea și inima caldă, blândă a unui om. Ea a fost o femeie răufamată. Dar totuși de fiță nobilă mărturisește istoria că ea a rămas un fidel apostol a Domnului, precum și neamul ei. Ea a fost mama generalului trupelor orientale din Imperiul Roman. La botez a chemat-o Fotinii, a murit mucenicește și ea și fiii ei. care erau foarte prețuiți de împărat. Tineri fiind în cele mai groaznice chinuri și-au sfârșit cursa aceasta pământească mărturii l pe Domnul. Iubiți credincioși, cum întotdeauna din cu lucrurilor, vedem că un lucru cu cât îl muncești, îl trudești, A sudat este, parcă sudoarea ta intră în acel lucru, îl și prețuiești, așa au fost și Sfinții în mărturisirea Dumnezeului Celui Adevărat. Din acest motiv și Domnul spune despre Iuda că mai bine nu s-ar fi născut. De ce zice acest lucru? Din cauză că a fost prezent la atâtea minuni, putea să-l conștientizeze pe Domnul că este Mesia. Dar lăuntricul, mizeria lăuntrică, nu l-a lăsat ca mintea să evadeze spre cele înalte. Și prin această ferestruică să intrăm în noi înșine. Vedeți un copil care-i curat, cu totul și cu totul altfel gândește decât unul mizerabil. Nu mai spun de un om matur, din acest motiv și Domnul învățând ne spune atât de frumos, Dacă ochiul tău va fi curat, și lăuntricul tău va fi curat, iar dacă este murdar, și lăuntricul, fapticul tău va fi murdar. Așa ne dăm seama de ce s-au ales oameni împietriți și oameni care erau ca niște miei de jertfă. Îmi pare rău că acest frumos cuvânt despre Samarineanca, această doamnă a Antichității și a Sinaxarului creștinesc, trebuie să intervin cu alte lucruri referitoare la împietrire. De Departe de mine, a fi un crevetitor, parte de mine de a spune lucrurile dintr-o frică, dintr-o disculpare. Dar lăuntricul mă îndeamnă și nu voi mai repeta doar în cine știe ce situații particulare sau datorită altei discuții. A apărut o carte, nu demult, se cheamă Stilismul în România. Prima dată când am auzit, când încă era sub tipar, nu mi-a prezentat interes, apoi am citit-o. Personal, i-aș acelui profesor, doctor, docent și toată gama cum este astăzi. Titrări, peste titrări, mă mir că nu le crapă capul sau nu se rup. Umerii de atâtea galoane sau piepturile de atâtea insinghe. Îi mulțumesc personal că ne face o cronologie scriptică de care noi nu eram capabili, nu ca intelect, n-aveam ușile deschise. Și au scos într-adevăr de la Ministerul de Interne. <coughs> de la culte, de la toate forurile, abilitate, tragedia bisericii noastre. E foarte titrată carta. În schimb, detest comentarii. Întâmplător și eu am zis în mintea mea, dumnezeiește, neștiind unii de alții, a ieșit de sub tipar viața Sfântului Glicherie, mult mai completă, mult mai apetisantă, dar aceste calități sau non-calități, non-valori, puteți de vase ca individ, să le dați. A apărut, parcă dumnezeiești, aș putea să spun și vă sugerez, asujitor al bisericii și trăitor pe două să le citiți și vă puteți da seama cum se poate minți. Acest scrip, că nu-l pot numi altfel, arată într-adevăr toate procesele care s-au intentat de-a lungul timpului, dar tratate după mofturile a celor a care le-au și făcut. Citind cartea noastră veți vedea cât a putut să sufere biserica dacă acela vine cu enunțuri din capete de acuzare de la culte de la jandarmerie de la miliție Noi venim cu citatele care niciodată nu vor putea fi distruse a oamenilor. l am ținut în mine ca să le spun, să nu le spun cât s-a putut suferi în biserica noastră. Dar m-a durut enorm de mult cum pot minți acești oameni. am făcut o paralelă între judecata și condamnarea la moartea Mântuitorului și condamnarea Bisericii noastre și blasfemierea. Fii acelora care l-au condamnat pe Domnul, străne nepoții de peste 2000 de ani până în zilele noastre, caută să se erigeze de la culpă, elegant, sofistic, retoric. Nu noi l-am răstignit, romanii. În fața prebei te poți disculpa, dar în fața victimei niciodată. Ca drept dovadă că Mântuitorul când va veni la judecată va veni cu ranele sângerânde. Atunci vă mânji, jidanii, Și vor mirosi sângere nevinovat, inocent, care a fost curs din mințile lor. Au fost curs datorită gândirii în pietririlor. lor. Sângele care a curs în biserica noastră nu se datorează jandarmeriei, miliției. Acei erau niște oameni diformi. Erau printre ei și oameni cerebrali. Măcar dacă nu putea face un bine, să făcea că nu vede. Pe lângă ei era preotul. De ce mă încit acest lucru atât de mult? Eu am fost ultimul din ceata celor a care au pătimit și nu mă elogiez că e urât. Dar spun că am fost ultimul închis. N-avea cu mine nicio problemă secția de poliție de aici sau primăria. Totul era popimea, fiindcă tot ce se lua și se jefuia mergea în bisericile lor. de care au fost aici, lor s-a datorat și nu buldozerilor primăriei. În 36, 40 de biserici au fost dermate sub comanda și bagheta de comandă a preoților locali. Iar spune părinte, doctor, docent și mai multe grade, Cum îți permiți așa de injurios ca să vorbești la adresa acestor mucenici? Poate nici tai că tu nu erai pe atunci, dar bunicii cu siguranță erau pe undeva semănați prin niște locuri unde, în momentul schimbării calendarului, toată țara s-a agitat. Așa cum erau oamenii atunci, Simpli. Dar în inima lor erau ca Samarinean ca de astăzi, erau curați la suflet. <coughs> Fiindcă am fost prezent la aceste lucruri, nu mai avem nevoie să deschidem pagini ruginite, colbăite de vreme, rupte de curgerea anilor. Vă spun eu, care sunt prezent și mă vedeți cum vă văd, cât s-au pătimit preoții noștri într-o comună în Tulcea s-a dus un bet preot prin anii 87 să mărturisească un om care trăgea să moară. Preotul s-a dus la miliție, a venit împreună cu miliția, l-a luat Și gândiți-vă mentalitatea, deci nu era pe atunci de demult. Acum, mai recent al câțiva ani, l-au legat de gardul poliției și acolo a stat legat ca o vită, baciocorit de oameni. Nu era polițistul vinovat, era preotul. N-aveam cimitire. Când murea un om, trebuia să-l ducem la groapă, închideau porțile cimitirilor, nu voiau să dea drum. Iar un preot l-a dus până la cimitir, preot nostru, i-a făcut risagionul și-l luați voi cadavul de acolo. Și-a rămas sicriul la poarta cimitirului, trebuia să intervină poliția și cum? primarul să forceze pe acel nemernic să ia cadavrul și să-l îngroape. Când era diferența aceasta de două săptămâni în postul nașterii Domnului, mergea popa cu jandarmul în casele oamenilor să vadă ce au mâncat. Și a fost un caz când a despicat gura unei pătrâne și a îndesat lapte sau carne, că nu fărea, a murit. Părinte profesor, vină ca să-ți spun eu adevărul, nu care îl spui tu, scris acolo și deformat de voi. L-aș întreba, La rădăcina acestor atrocități, cine a fost? Miliția? Comunismul? Câtă perversitate! Înainte de a veni comuniștii, ne condamnau într-un fel. Au venit comuniștii, ne condamnau că suntem regaliști. Au plecat și acești pasageri, trepăduși, au venit alții, fiilor, de altă coloratură. Ne-au atârnat alte etichete. Stau și mă întreb. Am făcut eu ceva în biserică, am schimbat omule? De vreme ce până acum, până în 24 Tu așa ai ținut Și peste noapte Mă scos în extreme Și îmi atârni o etichetă Că sunt stilist Mă mir că n-am spus stilist, Dar nu era probabil Că atunci Și nici de modă nu eram Iubiți credincioși Fiți foarte receptivi Iată ce înseamnă omul În naivitatea lui O spun cu glaz de leu ca a răscolit supărarea Cât de greu ne-a fost să renaștem Din cenușă biserica Nu ne-am făcut o biserică Că eram niște nebuni, niște rebeli Suntem păstrătorii sfintelor Așezăminte a sfinților părinți În 29 <hătă> Au intrat întotdegringoladă că nu știau cum să mai serveze Paștele. Cine i-a ajutat? În Europa, nu mai știu locația, s-a făcut un grup de foarte mari deștepți, toți cu sorgintă idaică, titrați ca aceștia de astăzi. Și le-au spus, sărbați Paștele, nu cum trebuia. Tot mai schimbat după calendar și s-a umplut de tot râsul. Acest cuvânt să-l socoată fiecare cum vrea, dar dacă ați fi în postura dacă a fi victime, poate ați fi mai colerici ca mine sau ca alții. Dar te răscolește această imbecilitate Nu mai au ce născoți. Schimbarea calendarului s-a făcut cu scopul mърșav de a alinia biserica Vaticanului cu ortodoxia. De fapt această hidră, acest balaur care urmărește ortodoxia de secole sânghidă n-a putut să facă decât în 24 primul pas. Nu fără organizațiile obscure care și-au jucat rolul la cele mai înalte code. Aceea au avut interesul ca să dărâme ortodoxia. Au struncinat, o dar n-au răpus Și ca să închei cu o scenă oribilă care este imortalizată, este vie în oamenii care încă mai trăiesc. Unui om i-a murit copilul, durere, nu i-a dat voie în cimitir să-l îngroape și tocmai în ziua aceea preotul, întâmplarea s-a făcut că nu era în localitate. Oamenii au îngropat acel copil. Ce credeți? Când a venit ia pedepsi pe toți și umilii gropari, că era în putere avea factorul de decizie și a recurs la un chest care cred că nici la cei mai mai oribili oameni nu l-găsim. a dezgropat copilul și în răzbunare l-a spânzurat în clopotniță. Zece zile a stat acolo până s-au sensibilizat mai marii aceluia și autoritățile iubiți, credincioși, toate le-am tăcut și mult avem să le închidem în acest piept de om. Le-am spus în premieră Că multă durere a stârnit, așa că, Părinte Preot, ca ești nepotul acelora de mult, nu-ți vinde demnitatea pe umplit de linte. Până și păgânii spun în bunul simț de mort să vorbești totuși cu demnitate. Iar tu n-ai nici măcar bunul simț să vorbești de Sfântul Gricherie. N-am nevoie să-l pui tu în sinaxar, prea puțin contează. Are nevoie Mântuitorul sau Apostolii să fie adulat sau respectat de evrei? Nici vorba. Dar măcar bunul simț să te caracterizeze Iată, dragi credincioși, ce înseamnă ca să treci în împietrire. Au trecut deja în împietrire. Că tot cel care nu cântă după el l-a scos afară din cercul lor, din cauză că sunt actorii a mai oribile din istorie lucrării, ecumenismul. până și în biserica lor este furtună. Au semănat în 24 vânt și acum a început furtuna. Au fost mai mulți doctor, docenți, domnule, profesor, mult mai stilat ca dumneata și au stat împotriva adevărului și aș sugera mai cu atenție să citească buchea cărții la care s-a cultivat istoria bisericii și să vadă ca ce au căzut la rădăcina adevărului. Această femeie, făcătoasă fiind, a rămas de mare demnitate și chiar în sinaxar, în biserică. Pecatele ei, interiorul ei, nu i-a oprit mintea și demnitatea de a fi chip și asemănarea lui Dumnezeu, pe când aceea l-a ucis pe Dumnezeu. Spun că l-a ucis pe Dumnezeu, că poate voi fi spionat în acest cuvânt, În Hristos știau că este Dumnezeu și au crezut că în acest vierne în care se explica prorocul profetic, prorocul David, că este Dumnezeu, au mușcat din momeană. Așa că, Părinte, ai grijă să nu cumva să împlinești ceea ce a spus prorocul David, săturatul sau de fii. și a lăsat rămășiță pruncilor lor. Vă mulțumesc mult de tot, ei mulțumesc pentru datele care le-a scris și chiar mă bucure non de mult. Iar frăților se vă rămâne în liberul arbitru să vă bucurați sau să vă smintiți. Cel puțin pentru noi a fost un supliciu Dar nu greu, de trecut nu imposibil. În numele Bunului Dumnezeu a mers până acum și în același nume nădăștuim că vom merge și de acum încolo. Lui se cuvine slava în veci vecilor. Amin.